Ти мій друг, але ось що я тобі скажу. Труб цей – не випадковість. Цей тип чекав саме на тебе. Він полював саме на тебе. І я не взявся за твою персону по-справжньому, лише тому, що знаю тебе як облупленого. Знаю як детектива від Господа Бога. Знаю, наскільки ти чесний. Не хотілося б розчаровуватися. Він вхопив зі столу чаркою, мовчки без тоста випив.